317. Ontologie și fiziologie mistică a luminii Această capacitate de a asimila și revaloriza diverse tradiții, fie ele indigene și arhaice, ori străine și recente, caracterizează genul religios tibetan. Om aprecia rezultatele unui asemenea sincretism examinând câteva concepții și rituale privind lumina. Am remarcat deja rolul luminii când am prezentat rolul funcției mu și anumită cosmogonie autohtone sau bo. Giuseppe Tucci consideră importanța acordată luminii, fie ca principiul generator, fie ca simbol a realității supreme sau ca revelație vizibilă, perceptivă a acelei lumini din care toate se nasc și care este prezentă în noi înșine, drept caracteristica fundamentală a vieții religioase tibetane. Pentru toate școlile la este spiritul, sens, este lumină și această identitate constituie baza soteriologiei tibetane. Să amintim că și în India, lumina este socotită o epifanie a spiritului și a energiei creatoare la toate nivelurile cosmice, încă de la Rigveda. Omologia, divinitate, spirit, lumină, semen virile, este clar articulată în Brahmana și Upanishade. Apariția zeilor, precum și nașterea ortrezirea unui salvator, Buddha, Mahavira, se manifestă printr-o abundentă lumină supranaturală. Pentru budismul, Mahayana, spiritul, egal gândirea, este în mod firesc luminos. Pe de altă parte, se știe rolul luminii în teologiile iraniene. S-ar putea presupune că identitatea spirit, sens, lumină, atât de importantă în lamaism, ar fi consecința ideilor sosite din India și indirect din Iran. E necesar însă să examinăm procesul de reinterpretare și de revalorizare înăuntrul lamaismului a unui mit prebudist despre nașterea omului din lumină. După o veche tradiție, lumina albă a dat naștere unui ou din care a apărut omul primordial. O altă versiune relatează că ființa primordială s-a născut din vid și iradiază lumină. În fine, o a treia tradiție explică cum s-a făcut trecerea de la omul lumină la oamenii actuali. La început, oamenii erau asexuați și fără dorințe trupești. Aveau lumina în ei înșiși și iradiau lumină. Soarele și luna nu existau, când instinctul împreunării s-a trezit și au făcut apariția și organele sexuale și atunci au apărut pe cer soarele și luna. La început, oamenii se înmulțeau astfel. Lumina care emana din trupul bărbatului pătrundea, ilumina și fecunda matricea femeii. Instinctul sexual se satisfăcea numai prin văz, dar oamenii au degenerat și au început să se atingă cu mâinile, iar în cele din urmă au descoperit împreunarea sexuală. Potrivit acestor credințe, lumina și sexualitatea sunt două principii antagonice, când una dintre ele domină, cealaltă nu se poate manifesta și invers. Aceasta înseamnă că lumina este conținută sau mai degrabă ținută, captivă, în virile. Așa cum am amintit, consubstanțialitatea spiritului divin cu lumina și cu semeni virile este desigur, o concepție indo-iraniană, dar importanța luminii în mitologia și teologia tibetană, frânghia mu, etc., sugerează o origine autohtonă a acestei teme antropogonice, ceea ce nu exclude reinterpretarea ei ulterioară ca urmare probabil a influențelor manihene. Într-adevăr, după Manihești, omul primordial format din cinci lumini a fost înfrânt și devorat de demonii Întunericul. De atunci încoace cele cinci lumini sunt prizoniere în oameni, în ființe demonice, dar mai ales în spermă. Regăsim lumina tuplă într-o interpretare indotipetană privind Maituna, împreunarea rituală care imită jocul divin ce nu sfârșește cu o emisiune seminală. Maituna se scrie M-A-I-T-H-U-N-A. Comentând, Guhia Samaya, Tantra, Khandra Kirti și Son Kappa insistă pe acest amănunt. În timpul mai tunei se săvârșește o unire de ordin mistic, în urma căreia cuplul dobândește conștiința nirvanică. La om această conștiință nirvanică numită bodhicita, gândirea treziei, se manifestă printr-un și în oarecare măsură este identică cu un strop sau Bindu, care coboară din creștetul capului și umple organele sexuale cu un șuvoi de lumină incincită. Candra Kirti prescrie, citez, În timpul unirii trebuie să se mediteze la Vașra, membru virile, și la Patma, matricea, ca vind plină pe dinăuntru cu lumină În închei citatul, nu 16. Amintim că pentru Mahayana, elementele cosmice... Scanda sau Datu, sunt identificate cu desăvârșiții, Tadagata. Ori, realitatea ultimă a acestor Tadagata este lumina diferit colorată. Desăvârșiții Tadagata sunt cele cinci lumini. Închei nota. Influența iraniană pare evidentă în imaginea acestei încincite lumini. Se remarcă o altă analogie, dar care nu implică în mod necesar împrumutul, între injuncțiunea tantrică de a nu emite spermă în grija maniheiană de a nu lăsa femeia însărcinată. În clipa morții, sufletul sfinților și oginilor zboară prin sinciput ca o de lumină și dispare prin hornul cerului. Nota 17. Acest rit de lansare a sufletului prin sinciput se numește și deschiderea ușii cerului. Închei nota. Pentru muritorii obișnuiți, lama deschide un orificiu în creștetul muribundului pentru a înlesni vorul sufletului. În faza finală a agoniei și în timp de mai multe zile după moarte, un lama citește mortului Bardo Todol, carta tibetană a morților. Lama îl avertizează că va fi trezit brusc de o lumină orbitoare. Este întâlnirea cu sinele care e în același timp realitatea ultimă. Textul recomandă mortului, citez, nu te sfii, nu te înfricoșa, este splendoarea proprii tale naturi, închei citatul. Și să știi, continuă textul, că tunetele și alte întâmplări înfricoșătoare, citesc, nu sunt în stare să-ți facă rău. Tu nu poți să mori. E destul să te cunoști din aceste apariții propriile tale forme de gândire. Să recunoști toate ca fiind bardo, adică starea intermediară, închei citatul. Dar condiționat de situația sa karmică, mortul nu știe cum să pună în practică aceste sfaturi. Deși el sărește pe rând luminile pure, reprezentând eliberarea, identificarea cu esența de Buda, de faptul se lasă această luminile impure, simbolizând o formă oarecare de post-existență, altfel spus reîntoarcerea pe pământ. Nota 18. După lumina albă, apoi albastră, el va vedea lumina galbenă, roșie, verde și, în sfârșit, toate luminile împreună. Închei nota. Fiecare om are șansa lui de a atinge eliberarea în momentul morții. E de ajuns să se recunoască în lumina pură pe care o vede în acel moment. Citirea cu glas stare a cărții morților constituie o ultimă strigare, dar întotdeauna defunctul el cel care decide de propria soartă. El e cel ce trebuie să aibă voința de a alege lumina pură și forța de a rezista ispitelor post-existenței. Cu alte cuvinte, moartea oferă posibilitatea unei noi inițieri. Dar această inițiere comportă ca toate inițierile un șir de încercări pe care neofitul e nevoit să le înfrunte și să le învingă. Experimentarea post-mortem a luminii constituie ultima și poate cea mai dificilă probă inițiatică.